أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذل قربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا منكم وأنتم مغردون مقصد سورة البقرة بيان لو مسلو دی اوله مسله ا تويد دو مسله ابات رست در مسله جهات في ص الله او مه مسله انفااق في صبی الله صورتت په تور برخ تقسیم دی اوله برخه اصل ونه ده په اوله برخه کې اوله مسله ا تويد بیا دو برخه ی س یله یو سلو شپه بیا پوری ده په کې دوای مسله ابات در رسالت بیاگی در برخه یو سلو وا نه دو500 پورې ده په دی کې درمه مسله جهاتوي سبیله بیاږي او چلوورمه برخه دو500 اخره پورې ده په دی کې چلومه مسله انفااقوي سبی لا بیاږي بیا داله هیص چې سلل اتونه ده دا په دریو باابو کې تقسیم ده اول باشل تونونه په دی شلو تونو کې بیایان د دری و ډلو هغه در ړی چې په صورت فاتحه کې مختلفثر بیایان شوی وي. اوول پینځو ایتونو کې اوول پینځو ایتونو کې بیان د مؤمنانو پنځه صفات د حکم د دنیا او د آخرت بیا د وایاتوونکو منکرین دغو دوه صفات حکم د دنیا او د آخرت بیا نه ایتونو کې د منافقانو بیان حکم د دنیا او حکم د آخرت آخر او څلور تر شلمه پوره په دې څلور ایتونو کې بیان د دریو د دوه مثالونو د مثال د پاره د منکرینو او دوبو مثال د پاره د منافقانو بیا دینه بعد آیت نمبر 27 نن هنر شمه پوری د 2م باب شروع شروع شو او په 2 باب کې بیا عام خطاب ټول انسانانو ته چې یا ایوهنا رب ربکم چې او خلکو خپل رب په عبادت کې یو منې یعنی عبادت خدای الله کوي خدایو الله یو کوي بل وسر په عبادت کې مشرک کوي زک اکثر مشرکان د الله عبادت کی خپل وسره شریک کید بل عبادت هم کی یوخه د الله او بل خدابا کا یاد بل چا کی او چې او بو دو ربکم د غ عبادت خپل رب یو من پدې معنی بیا پینځه دلایل بیان کړه او د دلایلو ورمن تفریق کړه چې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ایت نمبر 3 تم کی ضرور بیا یو خبر او اثبات د رسالت دویمه خبره صداقت د قرآن او دریمه خبره مطالبه د دلیل آیت او او سلمه خبره دلیلی وحي وا ايت نمبر 26 کي زجر او تخويف مونكرين د دا قران داويتا او ايت نمبر 25 کي بشاره تو کامل منون کو د داويتا او آیت نمبر شپگوشتم کي دفه د اعتراض وا او ايت نمبر 27 نبيي چلو نعمتونو شروع کي نامي ارباع یو نعمت ايت نمبر 27 کي چنه نشته مشکرنه کیفه تکفرون بالله دوی نیمت آیت نمبر نه وشتم کې چې زموږ ټوله منافع مستاز د پاره پیدا کړی دي نو کیفه تکفرون بالله دریم نعمت چې تاسو بابا موعز کفرښتوباندې نو کیفه تکفرون بالله ولې د الله دیوالین انکار کوي یو الله عبادت ولې نه کوي او تلرم آ... تلرم نعمت ایت نمبر آ... ودرشم کې چې تاسو بابا نه خطا شوی او لغزشت نه شوی او هغه مې ورته کړو انو کیف تک فرونا بالله ولانکار کوی دلل دی والینا ایت نمبر اتدرش کی ترغیب قران تا و نه درش کی تخویف منکرین قران تا به ایت نمبر سلویخ نشپگ نی پوری داد ویم باب شروع شوولم دریم باب شروع شوولم پد دریم باب کی خاص خطاب دی بنی اسرائیل تا دا ټول دا ټول بابونه اغه یو سره تڑل شوی دي ایت نمبر 20 سره چیا یوهنا سوبود ربکم اصل داوا غدا چخبل رب په عبادت کی یو مننه دا نور ټول خبره دا هغه داوی سره تړل دي که زجر د که خويف دي کریمتون دي که نور خبره دي ک خطابات دي دا ټول هغه داوی سره تړل دي بنی اسرائیل تعالی خطاب کوي چې دا نور خلک کومنی او کنمونی تاسو خو حبیات خامخه اومنه تاسو خو د توحید نه انکار مکووي زکه تاسو ته پیغمبران راغلي دي تاسو ته کتابونه راغلي دي توحید ته بیان شوهره ا دا غوی اولاد یې تاسو توحید سره آشنایي تاسو په کار د خدایانګر قرآن صفادت بیان شوی دی د پیغمبر صفادت بیان شوی دی یعنی هر څه تاسو ته مخکې نوازی شوې بیان شوی دی د قرآن بار کې د پیغمبر علی السلام بار کې توحید بار کې تاسو ور دي مسلو انکار کوی تاسو په کار د چ اول په ایمان راوړی وې بیا اول شپږ آیتونه یعنی شپږ چلويخ نه والے تر شپږ چلويخت فور د شپږ آیتونه دا په ټول تمهید دی په تمهید کې درې خباستونه یا لري په لیتیانه د يهودو دي چې حاصل کې د یهودیت اصول دي او درې خصيفات د مؤمنانو دي چې حاصل کې د حقانيت اصول دي درې په لیتیانه د یو تحریف دویم کتمان د حق حق پټول او در دریم ترک عمل خپل عمل نکول دا الله په کتاب دي او درې خصيفتونه د مؤمنانو چې یوبر چې بیایان کله کوي او تکلیفونونه پراي صبر ب کوي ځان بکله سوالات موز به کوي چ الله سره تعلو کووي او دریم خصیفت ایمان بالخرت چې هر کاراخرت دپاره کوي د الله رضا د پاارې کوي په اقیده بیا کوي چې ز ور الله لزمم او الله ه د د هر ته پختتن کوي زې زاب ووامه بیا بیا آیت نمبر و خ نه ختابات شروع کی شپ خطابات شروع کی اول خطاب آیت نمبر ویخنه ایت نمبر دوش پیتما پوریوهو پا دی اول خطاب کی اتن نعمتونا او دوه نکمتونا باین شو یو نعمت نجات من فرعان دو نعمت نجات من الغرق در نعمت اعتاو الكتاب تلورم نعمت عفا عن القتل انزم نعمت حیات بعد الممات شبگم نعمت تزدیل الغمام وم نعمت انزال المن وصلوه او اتن نعمت انفجار العیون من الهجر دوه نکمتونا باینهی یو نزول العذاب من السماء او دویم ذلت وهوان به سبب کفران ایت نمبر 2 پته کی تته مدا یعنی دا خطاب مکملي ختمي په ترغيب سره صحیح ایمان له ترغيب ورکي به ایت نمبر 3 پته تر ایت نمبر 2 ته پورې پرونی سما کا دویم خطاب مونږ ویلې په دویم خطاب کې د پخوانیو يهودو درې خباستون او پلیتيانه او د موجوده يهودو څلور خباستون او پلیتيانه د پخوانیو يهودو درې پلیتيانه یو نقض العهود وعده ما تول دویم حیله فزب حلقر د لفو کې چلول کول او دریم قتل النفس و قتل کول او الزام په بل چا لګول دا درې پلیتيانه د پخوانیو يهودو وي او د پ... او د موجوده يهودو څلور پلیتيانه یو تحریف دویم منافقت در تقلید د آراو د مشرانو او تلورم مخصصین لانفسهم بالجنه او آخیل اکی تطیمه و بالتخویف پا آیت نبر یو عطیقی تخویف ورکو آغا چالا چه اگوی پشرک کراگیر شی او آیت نبر دو عطیقی تطیمه و بالبشارت زیر ورکو آغا چالا چه اگو توحیدو منی او او بودو ربکو مسلو منی دا غی تقاضی پورا کی تردیز ټول منگا تول سبکویلو نننی سبق نامهګه آیت نمبر درې اتیا تر آیت نمبر شپږ اتیا پورې دا دریم خطاب شروع کیږي آیت نمبر درې اتیا نن اتیا پورې په دې دریم خطاب کې دوه خبري کوي یو خبره خبر دا کوي چې انکار هم منل اوامر انكارهم من الأوامر یو خبر انکارهم من الاوامر او دویم خبر واتیاهم بالنواهي اتیاهم راتل د دوی بالنواهي هغه کارون ته الله منه کړی دي څو مطلب دو خبر پدی کی بیانیږي و خبر ادا کوي چې انکار هم من الاوامر دوی به ان کار کوو د هغهنه چې الله وررتویلليوو دا وکي اوامیر ینی هغه سره چې الله وکم کړی وي چې دا وکئ د د عوایر ویل کېږي دوی به هغه نه کول ان کار به کو پهغې به عمل نه کوو او دویمه خبره دا ده چې اتیا هم راتلل به کول دوی بین نووای ا هغه کارونو ته چا هغه الله منیکړ چې دا به نه کوئ ټه ااب چ کوم شوونه د کول او غو دوي نه کول او چ شوونه نه کول کول پدي خطاب دغه دغه دا نمبر درياتيا پدي نمبر درياتيا کې الله دغه اوله خبره بيانيي چې انکار هو منل اوامر د دوی د اوامرو نه ینه کوم کارونه چې الله ورته ویلو دا وکي اغه دوی نه کول دوی په عمل نه وکړي اوايت نمبر 75 کې بیا دویمه خبره بیانې و اتیاهم بالنوಹಿ چې دوی تعالی باز کارونه خودلیو چې دا بنه کوي دوی اغه کول اول خبر اینکار هم من الوامر اکو می خبری دی چه اللہ ورتویلی او چه دا وکه او دوی نه ویز اخذ نا میساقا او یاد که کل چا غستی و منگا میساقا وعدا بانی اسرائیلا دا بانی اسرائیلونا دا پینزو شیزون وعدا می تنیغستی وا دا پینزو اوامر و حکم ورته ورتکڑی او دلتا پنځه اوامر بیانی نور به موږ خدای پنځه الله غټ اوامر چدي اغ الله راغست دي اوم موږ ته نقش کوي چې دغه خبره مو ته کړې وي چې دیمه نه عمل وکای دوی د دین انکار کړو وایذ اخذنا میثاقا یاد کله چاغست او موږ میثاق وعده بني اسرایل د بني اسرایلونه نو اول امر چې لا تعبدون الا الله اصل کې کلام دسی دي چې بي الله تعبدون الا الله په ديمي ته وعده غستو بیا په دیبانې چې لا تابدونونه ال الله عبت به نه کوئ ال الله مګده الله عبت به نه کوئ ب الله نه د هیچ نه د پیغمبر عبت به نه به دوللی عبت کوي نه د تتیږي بعدت کوي نه د خبر عبت کوي نه به دمر نه د سپوکم نه د جاندار او نه د بجا شي دا اوې مرو. د دغره د لا تعبدون الا الله دا سیغه غدا خبر ده ان دا, دا الله مونږ تاسو یو خبر را دي ته ویل کیږي سی غدا خبر ته مطلب مونږ تاسو ته یو خبر الله راکې چې دوی ته دغه حکم کړي وو چې دا الله نه بغير به د بلچا عبادت نه کوي لیکن دلته سیغه دا خبر کې بسيره د خبرنه مراد ده امر د دینه مراد امر دینه دا خبر خو م تاسو ته وکړه خدام یغوی د شي کړهو امر می وتا کړهو بنی سهلو تا خبر خوده خو په خبر کې امر ده دا قاعده چې کله قران استعمال کې پويزه کې چې سیغه چې سیغه ده خبر راوړي لیکن مراد تن امر وي کله چې قران دغه قاعده استعمالوي نو دینه مراد تاکید در تاکید وي دین المراد الله ډیر زور ور کوي په خبر باندې ځکه الله دغه سیغه استعمال ای چې سیغه د خبر وي خو مراد تن امر وي دلته صیغه د خبر ده خو مراد تن امر دی نه دایو اداد الله یو امره ونی سایلو ته دا ویلا له د سیقي چې بده ک الله ډیر تاکید ور کوي د خبره چې ګوره د هر څارې امیدوار په توحید باندې دي د هر یو چې محرک هغه توحید دی دا څومره خبرې چې دي احکام دی عبادت دی څومره خبرې چې دا ټول توحید ته اړیږي توحید د دا دایری اغا اغا اغا مینز کې نقطه ده دا غوکټینه دا ټول شیزو نه په دایره کې تعیږي د عامالون ټول دارومدار په توحید من ولارد ده په دی وجوه موږ چې کلمہ شومان ته خیو پنځه بناوي حدیث کې د پنځه بناوی یا 82 د اسلام پینځه بناوی نو اسلام کلمہ نو کلمې موږ ښه سم معنی وې کلمہ لا اله الا الله توحید نه بغیر هیڅ شي منقبلی کیو سره هغه پیغمبر مني قرآن مني دارنګ اخرت منی لیکن توحید نه مني یقینکه شرک ده شرک کی لیکن دل دغه ایمانیت फायदा نوير کیخه د ابو جهل اودباشی با د ټولو غره الله منو الله خالق منلو الله مالک منلو الله رازق منلو قرآن په دې گواده منځونه کول دو په سجون ابو جهل او, او شپاو ریزی بابو زمزم ماندی لامبل او ببیس کلی دابی زمزم لیکن اغای اغا بادا تو د تاییز فائده ویر نکڑا ولی چا کی دا کی شرکو او هغه قرآن چی کو میسیج را وڑهو چا اغای توحید پیغامو اغی نه انکار کردهو او دا اغا خپلا تگلار او خپلا کی دا دا اغا شرک سر عمل دا و تخخ کاری دو جیرازا خدا شرک کوما پدی الله اللہ خوشح او دا صحیح حق لار ده نو دا, دا لار معنی روانو و تبا شو غرق شو نو اصل شت توحید ده خا او اصل جړ د ټولو ګناونو شرک ده دا ګرد نور ټونه ګناونو چ دي دا ولی الله منکړي دي دا څومره ګناونو که یو صغیره ګنا ده او کبیره ګنا ده نه دي صغیره او کبیره ګناونو اخری حد شرک ده خا چې وسړی د ګنا نو توبه و نه باسي په وخ سره او غوناه کې مبتلای مبتلای مبتلای اخیری انجام دې لای چې دا په کفر مړ کیږي اخیری انجام دې لای چې دا په شرک مړ کیږي چې کله خپویږي په دې کې یو خوې چې دا ناپوهې د وژنې او غوناه کوي لګیایي ناپوهې وي او بس پخپلو خپل تو کې سري دا خو ځا چې پوي شي کله نو هغه اکثر خلک سم شي څه چې ناپوهې وي اکثر خلک سم چې توبه وباسي او پسملار شي لیکن اکثر خلک چې پوي وي او هغه چې د سره د پوي ب مبتلای مبتلای اخره کې دا غا انجام دی چې کوفرته رسي شیطان په دی وجه نه الله الله موږ تاسو د ګنا کوشش کوي چې و ساتي بچم کې قران کته صبح اورې لک سورته نساء ګورې آیت نمبر 80 پینځم سپارا چې الله د شیر باره کې چوي آیت نمبر 80 څلورمه رکو نه مخکې یو دعا یې ته مخکې یاد ده پینځه می سپاره چلووره می رکو نمخ کې آیات نمبر 8 چلوې ان الله یکنن الله لا یغفرو نبخي بخن نکي ايو شرک به چې صدار ر و هي صدا ر و غر ځولې شي به د الله سره څوک الله نه بخي یني شرک الله نه بخي ما دون ذالکه او بخن کې ما د هغ غناونو دون ذالکه چې بغیر د شرک ندي خولی ما یشاو چالا چو گواری در نور بیام کی دیشه اللہ او کی چو چالا بیو گواری بخانه بو گواری چالا بو گواری سزا لیکن در شرک بخانه بل کنی دیشه چوب شه ای ای بر مکوه وی بغیر دادی شرک ندی لی ما یشاو چالا چو ومن یشرک بالله او چاچی شرکو کو د الله سره چاچی صدارو ګرځو د الله سره په صفاتو کې نو فقاعد افترا اسم مو بی عظیما یقینا د د جوړی غټه ګنا عظیما دا یقینا د جوړی اسم نازیما ګناډه رلویا دا د ګناونو غټه ګنا هغه شرط ده دا رګم دغه صورت نه ساح لګوتو پانه نور بخ کې واړوي او آیت نمبر آیت نمبر 240 آیت نمبر 240 شپاره سکورې څوارلسم همدغه 15م شپاره کې د شپاره سم 15م روکو سره دی څوارلسم سره آیت نمبر 31 پاڑس 14م روکو ان الله یغفر ان الله لا یغفر و یشرک به بخنه نه کید دی خبره چی صدا رو ګرځولې چی به دا یا ور سره پیغمبر دې صدا ورو ګرځولې شي یا ور سره ولي صدا ورو ګرځولې شي یا ور سره کومبل شي صدا ورو ګرځولې شي و وددي الله بخنه کوي ويغفروا ما دون ذالکا او بخنه کوي دا غو ناونه دون ذالکا چې بغیر د شرک نه دي خلیمنه شاو چاله چي غوړ د نور غو الله بخنه وکي وَمَنْ يُو شِرِق بِاللَّهِ او چاچی صدار وگر زودا سره یلی شرک اوکو فَقَدْ ذُوَ اللَّهِ ذُوَ الْعَلَمْ بَعِيدَ نُو, نو پتحقیق سره گمرا شو په گمرای لریکی و لوی گمرا چاہتا ہوئی لی مشرکتا کتوم رم لوی حجی دے کتوم رم لوی منزگزار دے کتوم رم لوی خیراتی دے لیکن دے گمرا دے مخکوره مخکده شرکت تعریف کوي خاصه چې شرکت شلوي لګي شرکت داده اي نه دونې دوه نارامت کوي د مشرکان نارامت کوي نرابلي من دونې بيد الله نه الا انا سمګرمړي انا سه حاصل کوي خو ته ویلګي لیکن دلته د انا سه نه مراد اکثر مو پسینو لکای امام مبارد معنا کوي د انا سه نه مراد مړي دارنګ امام قرطبي معنا کوي مړي انا سه امام معنا کوي چې دین امر الهاسه نمراد مړی دی زکه چې دغه مړو سره برد خورد کیږي د خزو پشان د خزو پشان شالو نور تا اچول کیږي په قبرونو باندې چې قبر لکه دې زیارت له خزو غونډې شالو باندې اچي کنه دا خز د خزو غونډې ګلان ور باندې اچي د خزو غونډې غا ډیکوریشن کړي په شوه د هغه وانت نو امام رازي رحمت الله وی چې دا انسان زکه ویلې چې دغه باباگانو سره د مشرکانو برخورد د سیویله د خزو سره جیوي نوځک ورته یاسان ویلې ان يدعون من دونه نرامت مشرکان بيد الله الا انا مړي و ان يدعون الا شيطان مرید او نرامت کيدا مشرکان مگر شیطان رټل شې دا سر کې شیطان رحمت کوي دا سر کې شیطان پلار روان دي ځکه د غولیا خو نه دی چې مرامت کوي اولیا خو نه دی چې ما من امداد دا سر شیطان پلم سمیدا کار کيده غرنګي سوره انعام وګوره لګ ولص پیغمبران چې کله بیان کی د ولص پیغمبرانو زکر روکی نو بی آخر اکی اللہ چھوئی آیت نمبر پینجش پته گو رہے و مسیح آیت نمبر آتا تیا اندہ و مسیح پارا که آیت نمبر آتا تیا ترگا آتا تیا دے ککمیو دے مونا نا آتا تیا آیت نم آتا تیا دیو آیت نم آتا تیا دیو آگو ره زالکا هداللہ دین امخ کے ابراہیم علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د علیہ السلام مخ ایتونو آگو خیر د ترورت یا کې یا کیو گو رہے امخ السلام بیا آگا چل فاز تاسو د خاری اسحاق عليه السلام یاکوب عليه السلام نوح عليه السلام داوود عليه السلام سليمان عليه السلام ایوب عليه السلام یوسف عليه السلام موسی عليه السلام هارون عليه السلام زکریا عليه السلام یحیی عليه السلام عیسی عليه السلام الیاس دا پیغمبران چې ذکر کی ولس په آخره کلاوی آیت نمبر 88 کې ذالک هدلا دا بیان د توحید چوشو دا پیغمبرانو د توحید بیان کړو هد الله دا توفیق د الله دی يهدي به من يشا توفیق ورکی الله په دې سره چاله چی غواړي د توحید توفیق الله سره چلن ورکی بلکې الله چې چاله غواړي د توحید توفیق ورکی هغه به ټول ور توحید بیاني توحید له خدمت کوي کلیمونیان خډیر دي علما خډیر دي خو توحید له خدمت ارزګنشي کوله توید لخدمت دار چا ਕਰਨ نه لې مې نه بعدې د خپلو بندګانو نه ولو اشرک او کچری شرک کړه وې د پیغمبرانو ولو اشرک کی زمیر دغه ولې پیغمبرانو ته کچره د اولس پیغمبران چې مخکې بیان شوه چې جلل قدر پیغمبران دي هارون علی السلام د پکه پیغمبر پکښتا موسی علی السلام د پکه عیسی علی السلام د پکه ابراہیم علی السلام د پکه نو ولو او کچره دوی شرک کړي وي لهبتا انهما خامخا बर्बाद شوی وي انهم د دوی نه ما هغه اعمال کانو یا ملون چې دوی عمل کونکي ټول اعمال به बर्बाद وي کو پیغمبران خو شرک نه کړي خدا اصل کی ما او تعالی تنبيه موبتل الله درس راکې چې ګوره شرک نه ځانو ساتي شرک کې مبتلا نشئ او شرک چې دغه بغیر د قرانه د انسان د بدن نشي وتلې حدیث کی راضي لکصورت زمرو ګوره تر رښتما سی پارا کوم دغه سي آیت دیم حدیث کی راضي نبی اسلام فرمای وې دا شرک چې د کل کل د انسان په بدن کې د سر میګي غونته ګرځي د سر میګي غونته دغه شرک په بدن کې ګرځي او د سور د سور میږي معلومات کېږي په بدن کې نکيږي کنه ځکه او زما په بدن کې چیرته یوې څه باندې سور میږي ګرځي ماته معلومات نکيږي هم دا غواړم چې نبی اسلام فرمایي دا شرک دونه غنده شه دي چې کک کلا د انسان په بدن کې آیت نمبر 55 پتو ګورې چې له رښتما سي پارا سورته زمر آیت نمبر 55 پتو در مرو کو دا له رښتما پارې نو نبی اسلام وی چې دا د سور میږي غون ته شرګرځي په بدن کې موجود وي خو انسان ته په بدن لګي چې ماګه خپدونه معموله غون ته شرک کمشتا یو کيوسړې غواړي چې مکمل د شرک نزان پاکي د قران نه بغیر نه پاکي چې قران ته سړې کین او سر نه تربیهه پوری وي یو خصي وي د قران په یو یو مطلب باندې ځان پوي کی نو شرک به ان شاء الله د بدن ادس اوزي چې د سور میږي غون ته بیا ور کې پاتې نشي د قران کمال له خاطر خو الله قران نو آیت نمبر 50 غوړه تاسو ورسګوره درې مرکو نه لاند آیت ده ولکد او هي الایکا او په دقیق سره وایي شويتا ته پیغمبره ویل الذین من قبل کا او وې مې کړي واغه کسانو ته من, مِن قبل کا چې مخکستان دي تعلمم وایي کړي دا او ستانه مخکږي ټونه پیغمبران دي ته عیسا علی السلام پورې ادم علی السلام نو واخله طول لمي وایي کړي دا چې لا ان اشرکت یوه یو پیغمبر ته ویل دي یو یو پیغمبر مانه مسپارختنه کړی ده وای می وته کړی ده چې لا ان اشركتا کچری تاسو شرکو کړو آدم ته په بیله نوح علی ته په بیله ابراہیم علی ته په بیله عیسی علی ته په بیله او نبی علی ته په بیله ټول لا لا ان اشركتا کچری تاسو شرکو کړو الله لا يهبطن عملک خامخه برباد بشي تاسو عملونه عملونه بمکړي وي حجونه زکاتونه روجه خیراتونه صدقی هر ته به مکړي موځونه قبانې وی هم یررکي ويټول هر ته به شی بربات شي شدونه ګنده شي دی د یتن نه عملو کاه دخواام مخه بربات ب شي عملونه ستاسو وله تهتكونونه نه منل خاصې نه او خامخه شي به تاسو توانیان نه توانیشي د غ توان بچې شي دته عمل وکې وکې وکې ش د ووجونه جانم تلاړ شي نو بیر تونونه دي چا کهله ش ته اشاره ک چې نه بخم په دې ځکه چې الله اوله مسله چې بني اسرائيل ته کړيده بلکې هر کتاب کې د ادم علیه السلام نه والا تر نبی علیه السلام پورې د ټولو پیغمبرانو چې راغلي دي ټولو ته الله اوله دغه مسله کړيده چې لا تعبدون الا الله عبادت به نه کوي بغیر د بل هچ د پیغمبرانو دراته وجه هم دغه وا دغه مسله نه به د عبادت اقسام چاته وي یعنی بعد فعللي بعد ببدني بعدت مالي بعد دب اللهله کوي صرف. د د بعد اجزا دا, دا صرف اللهله کوي تم د خدا اتوب من د خدا اتوب یاره د خدا اتوب دا ول به صرف الله ل نبي پهعدزو کوک شري کوي او نهبيقول ک سوک شري کوي بعد دا, دا اولني امرو چې لا تعابدون ال الله بعدت ب کوي بغیر د النه ده جاام. دو امر اوبل والی د او مور پلار سره نیکی کوئ دا دویم مرو ګوره الله په قرآ ک په ډیرو ضو کې دغهسې کار کوي چې خپل حق پسې د مور پلار را وړي بیا الله حق کې پیغمبر پیغمبرقرآن دا ټول حقوق دی بیا په مخلوقاتو کې په انسانانو کې الله ټورونه اول حق د مه پلار بیا قران کې الله زی په ځمنه دا غره دا حکم خو بني سہیلو ته شوی وکنه امر له څوک هم شوی د بني اسرایلو غره 15 پارا مونږ دا حکم دا صرف بني سہیلو ته نه دی شوی اندغه حکمونه مونږ ته الله کړی په دې دې قران کې ام اندغه حکمونه الله بنی سہیلو ته کړیو آیت نمبر سورته بني اسرائیل آیت نمبر درویش دویم ورو کو دا 15 آیت نمبر درویش دویش وش درو شو ګره لا تجعل ما لله اله اوله اول حکم لا تجعل ما لله اله اخر مگر زوید الله سره مددگار بل حاجت روابل دثم د خدای توب لایق بل دمین د خدای توب لایق بل دیر د خدای توب لایق بل د الله غو تیمنا بل چاله م ور د الله غو تیرا د بل, بل چانه م د الله انت تمام د بل چانه مکوې فتقعدا مذموم من مخزولا نو کچیرته مو کرو دا کار نو فتقعدا نو کې بنه تاسو مذمومن بدشوي مخزولا او پر خو د شوي یني یني بدشوي څه مطلب د الله قهر بدرماندي د الله غضب به درماندي او پر خو د شوي به د الله رحمتنا دا یو دویم وقذر بوکا او کوم کړه رستہ اند دی خبره چې لا تعبدوا الا اياه عبادت بنکوې مګر د یو الله مګر خاص د الله عبادت بکوي د تم د خدای توب د مين د خدای توب د ډېر د خدای توب لایق ويو الله غنئ بلڅوک بو سره نشری کوي په دې کې دا یو دو درم وبالوالدین احسان او امور بلاصه بنیکی کوي س دا کې اوور پس د اخپلان د مور پلار حکم را وړو بیا مخکخوا د مور پلارار تفیل کو الله چې مور پلاسه ب ک نګه کوئ داسې چې ما یا بلوغن نه اناندکه اندکا ورې د اند کا پهنی ستا باندې الک بره بړهلی ته مور پلار د بډاگانان شو یا دواړو کې یو بړه شو یا مور یا پلار آهدوه یو د دواړوونه یا دوړه ب شو یا یو یو پهې بړه شو او کلا یا د دوړه بډاگان شو سی د خپله وکوو وره نولهته نو چنه بیا احسان پې دسه دسې چې فلا تک له او نه نه و تاسو کلمه د ب او اوف به مته نه کې مو پلار له چوف مورنو معغ د ت خراب کړي اوف پلاره نو معض دله تخراب کړي دي او ې بوتې و بعض خلک ک نه پلاره دې خبرې کوي نو فله تک له هم او نه نه و قدرم. والا تن هرر او مټی دا دواړه بعض خلک مور پلار نټي پارځای کې یاره هرځای کې بهوي خبره کې غلی کې نه پلار لوي خبرو چل به موته پلار خودلی او بیا پلار پلارار بی بی ته خلکو مخکې یا هرزی کې به خبرې کزیې ببولال لاې غګېواټه شوی والله تن هرر او مټه دا دواړه دا دوه مور بر به نټې خلک ما تر دو پور خلک دوی چې مورو پلاراره کنزلی کوي قص کنځلی کوي مور وت یاددي خورور وت یاد, خور یاد او بې باې کنزل وت کوي مورپلار اغله پوش والله ولا تنهرهما دا ټول غنان د مورپلار ده ولی خپل زول تربیت سینې دی ورکړي ولی د علاقې ته مورپلار به ویچ زویو می ډاکټر شي انجنیر شي الله زویو باندې باندې می ساينس وایم چې پی ایس یو غټي او جکره دنیا طرف ته کش کی نو زوی ته خو به په تعلیم کې خو اخلاق نه خول کی اخلاق اوسره په قران کې کی خول کیږي ها چې اخلاق ورته ونه و و و او صرف سانس او طی به او بل شو ته وخي بیا خوا مخه س باه ټي خامخ به تهي چې زهخ خو ډیر پوه یم د ډاکې یم او زهخ خو ډیر پوه یم وختې تر کړی په ملکوونو کې ته په پوه ته خو ټو مړی به کلي کې زړ شويخام مخوا به بیاټي والله تن هرروم او مهټده دواړه وکل له همما کوولنکرريمه اووایه د دواړو ته خبره عزتمن ده کهبدده خبره کو ته ایزت من په ایزت کې دوواابیر کوه په مینه جوابیر کوه ته اگر ته وسه کی کی کنزل کئ کی... ته الٹا ایزت ورکوا وحفز لهما جناحه ذله او خطکه لهما د دواردو د پاره د مور پلار د پاره جناحه ذله او وزر د نرمي لکه چرګه په خپل بچو باندې وزر لاټولې کنا او د خپل وزر لاند د خپل بچي د غوند کی کینی ما خام تیم کیا باران د باران پوخ کی هم دا رنگ ته په خپل مور پلار باندې خپل وزر چي دا را غونډی کا دمور پلار د ځانته را کا می نر رحمت د میبان د چرګ د خل بچی د ظ لاندې رای توتی وجهه رالی خو د د جهه را ولی که نه مینی ور بچو باندې پوه شو وربان خږي د خپل بچی د ظ لاندې رالی لا ت د خفل مورو پلاره دغه نرمې کاه او د خپل وز لاندې راوره د مور پلار دی وور رب او دوه کواللهله منځ کې وکوور رببي اووایه چې وه وزما یر هم هم راورحمو کې پرې دواړه باندې په مور پلار باندې م کمه رببي ینی صغیره لکه څنګه چې پلې کړی وزما په ماشوم تووب کې یاله د ماشوم تووب ک پللی هم ددغسې ماته خپل وزې نرمې کړړی مور پلار مې دارنګي مور پلار مې زما هر خبر مخ باندې وډه و ورما شوم چلی مور پلار وای کنه په ما شوم وای کې مور پلار مور باندې وار کوي پلار باندې وار کوي اوب یو بر رقم خویم کوي خو پلار څه یو مور اغه وړي ولی چې مليږي راکي کنه رحمې برحمي ور باندې بچو باندې نو الله وی چې دغه رنګي بالکل چې تم کل غټ شو او دغه مور پلار د ځاړه شو په مثل د ما شومان شو کنه تم چې سابا موږ 14 را ماغه سره برخرد کواله کسنګ تاثر په ماښوم توپ کې کوله کما ر بیانه صغيره د کسنګ چې پاللې کړي وځما په ماښوم توپ کې توښ وين دا رنګه سورته لقمان لګو غوي سورته لقمان الله سره کوم د مور پلار سره احسان ترہی موږ تاثر را کوي ابزر التفسير القرانه بالقران بهترین تفسیر د قران هغه دی چې د قران پایتونه باندې وشي دا کوم بنی سایلو تخووه دا کوم صرف اغه ته نه ده شی بلکې دا موږ موږ تاسو ته شويره قرآن کې قرآن کې الله موږ تاسو ته ویل دي حضرت لکمان چې و لوی حکیم تیر شويره کپیغمبر نه دی ولی خو خامخا دی ولایت کې خو شک نشته کپیغمبری کې شک ده ولایت کې شک نشته دا که قرآن دا بیان کړي اغه خیالات کړي نو خو قرآن صرف اولیا یادي آیت نمبر وګورئ آیت نمبر 124 لس 24 ان یو سپاره ده دی سپاره لس مې رکو نه لاندې آیت ده ویس قال لقمان او یاد کله چویله حضرت لقمان ل ابنه خپل بچیتا خپل بچیل نسیت کی حضرت لقمان او تو خپل بچیلا خغور دیاتون لخ خ خوان سرو گورخ اپخوان دی و اوره رمتانگا ورتان ویس قال یاد کا کله چویله حضرت ل ابنی خپل بچیتا او هو دا او دازت لقمان نسیت کول خپل بچیتا څه وته چې یا بونیا او بچیا لا تشریک بالله شرک و نه کړه الله سره غواړه ول خبر شي کی دا کی دي خبره کوي ته ایمان خبر وته کوي چې دا الله سره شرک و نه کې نور نور نور نشته نور دا نه کوي اووله خبر اول نسيت ور دشي کوي د شرکې او دا د انصاف تقاضا م ده لا تو شرک بالله شرک نکي د الله سره ان شر... شرک نکي زکه ان شرک لظلم نازیم یقینا د شرک چې د خامخه ظلم ډیر لوی دی لوی ظلم بولنی چې د الله صفات بالله بیان کئ هغه خالق چې پیدا کړي تعالی نعمتونه درکړي تعالی همدغه مور پلار درکړي تا من ته الله هو تاسو من کړي او موږ همدغه الله چمن ما دوم له احسانات کړی دا غسی فتره وله بل <سؤال> چاله ویو دا له ظلم نه ده نو ان شرک ل ظلمنا ذیم یقینا شرک دې خامخ ظلم ډیر لوی ده وزدا بل بل وصیت او برخه او وسینا الانسان او کوم کړه دې مونږه انسان ته دا وسه حضرت لقمان خپل بچته دا الله خبرې کوي خان ورته کوي او اينه الله ویي چو کم کړې موږ انسان تا بيواليدې بی آن په با بار د مور او پلار د دې حملت د احسان په بار د مور او پلار کی څه چې احسان به وسره کې نیکی به وسره کې هم ولي به کې وسره کې ځکه چې حملت او امه او دل ر مور دد وهنن تکلیف سره نه هم یاشته په تکلیف سره په خېټه کې مور دې بار کړي مور معنی څه تکلیفونه تیریږي چې کله ماشوم د مور په خېره کې ده م دغه ماشو چې د مور و نه خوریخه په دی وجه اکثرهښی کمزوری شي چې کله خیر کې معشمی اسه کار خو نه دی حعمله تو مو و نه بارکړی او د لره مور د تکلیف سره الله ووه نه د پاسه د بل تکلیف هغه پیدا کېدو تلیف ځان له وفی بیا کله مور دا وویل او چې دا پتلل جواب وختمه دا بد میکي دي بیاورته خوشال مغه بچیله ړی ورماندې دو تکلیف ت کړی بیا هم وفیساالو هو فيامې او جدا کول د د په دوهو کالو کې د د پهونه دوه کاله پر بیا د خپل غښې وربانې خوري ځکه دغه د مور شوی چې وي دا د و نه جوړي کي خ د مور د و نه داغ خو دا, دا د مور وخې خورري نو نو اننشکرلی ددي وجه نه چې شکره دا کې زما دې تونوولی واللی دا کاه اول به زما شکره دا کې دکه چې دغه مور پلار مادر کړي دغه د مور پلار در کوون کې زیمنا اول به زما شکره دا کوئ زما تیدی به کوئ ی واللی دا کاه او د مور پلار شه به شکره ده کوئ بیا به د دو د مور پلار تا داري کوئ ای الله یل مسیر ماله و ان جا هدا او که چېری کووش شي کولو تابانې د مور پلار ان په دی بانې چې تو شریک بي چې صدار وګځ ودلله سره نوماللی سکه بهیر مونه هغه شکو چې نش دوی د مور پلار سره پغ باې دلله که چېر د مور پلار د په دو مجبور کې چې شرکو کا یا د قرآو سرنت خلافوکه نوفله تو تی همما نومه ما نه بیاده د مورپلار غورا کله چې د الله خبر راغله او پیغمبر خبر راغله به د مور پلار خبره نه منی مور پلار به د الله د پیغمبر نه ورستيي نیکی بور سره کئ یني مور پلار حق خو کو خو اخر به دا سوالم حل کو الله چې غورا مور پلار کړه په غلطه منو حکم کئ نو غره خبر به فلا تو فلا تطیعহুما نو مماند د مور پلار د وساهب هما خو بیا ب عزت به نه کئ خبر هم خو عزت مکو وساہب هما او مارگارتیا کو دی مورپلر سر دی ف دنیا پ دنیا کی معروفن پ قانونی طریقے سره دنیا کی بیام وسر خیر دی پ کفر دی ویدہ مورپلر مشرکان دی ویدہ مورپلر بیام وسر خیر دے پ ادب سره پیش کیگا پ ادب سره برخورد وسر کوا وتبی سبیل من انا بیلی یا نو دیر شنو را یتونم شته په سوران کبود کېم شته په نور زینو کېم شته چلاوي و بل والدين احساننه او مور پلاسر نې کې کوي حديث کراږي نبي اسلام ته صحابي راغلو او نبي اسلام ته وي چې من وبر یا رسول الله چا سر ز نېکي وکما چا سر ز احسان وکما نو قال امك نبي اسلام ورته خپل مور سره د احسان وکا ثم من بیا صحابي پوښتنه وکړه بیا چا سره نې کې وکما قال اممک نبی اسلام ته خپل مور سره دی په دریم ځل بیا پوښتنه کوي ثم من بیا چا سره نې کې وکما نو قال اممک په دریم ځل بیا اسلام جواب ورکړي چې خپل مور سره نې کې وکا فسلم رمضان بیا غو صحابي پوښتنه کوي ثم من بیا چا سره نې کې وکما نو فسلم رمضان نبی اسلام جواب ورکړي ثم اباکا به د پلار سره یې د مور درجه د پلار نه لویدا او د پلار درجه فسلم رمضان نمبر کې ثم اباكه ثروم نمبر کیو تنبیری اسلام وی چې د خپل پلاسر د نیکی کوا ثم الاقرب فالاقرب به خپل وانس کوا بل حدیث کې را دي نبی استان فرمایي ثلاثن دعوات مستجابات درې دعاګان دي چې هغه خامخ خا قبولېږي یو دعوه دعوه المظلومه دعوه المظلومه دعوه المظلومه دعا د مظلوم یا خیر یو کیو یا دواو کې د دو مظلوم دعا چې دا او یا خيري دواړه کبليږي یو دعوه تل مسافرې د مسافر دعا او خیرم داړه او دریم چې ده ودعوه تل والدينې د مور پلار دعا چې دا هغه داړه کبليږي خام نو وبال او مور پلاسر نیکی کوي وزل قربا او خپلوان سره نیکی کوي خپلوان نه ان مراد چې ده ا د پلاړ خپلوان ثرونا تر زامن دارنګ بیاور ور پسې او د مور خپلوان ماما ماما زامن ترور زامن وذل قرب خپلوان سره نیکی کوي حدیث کرازی وه حضرت صاد رضی الله وانو صاد ابن نبی وکاس رضی الله وانو صحابي دي و یاغه مور ادم مسلمان شو نو مور ورته وی چې یا صاد الیس قد امر الله بالبر الوالدین او صادا ایا تاچ د تاچ په کوم کتاب را مان راوړلې ایا په دې کتاب کې د مورو پلاسه د احسان حکم نه دی شوی نو کالا نعم صاد رضی الله وان هو ورته وی چې ااو د مور پلاسه د احسان حکم خوشوی دی ماتا مې بیا ورته مور وی والله لا اته مو تو عامن ولا اشرب شرابا او تکفر خو بیا وره ساده قسم په خوده ترغيب خوراک نکومه او ترغيب بس خاک نکوم ترڅو چې ته ترڅو چې زمړ شوی نومه او يا ترڅو چې تا پر د اسلام پر خیني دغه مور کافر و هغه مسلمان شوی ترڅو چې دا اسلام پر خیني ترغيب زه بو کړтал وکوم بس خوښ نه خوراک کوم نه بس کا کوم خبره سات رضه وتوی قال سعد لو كانت لك 100 نفس 100 نفس مور کسل روحي د شي کنه روحان سل ساگانی شي که نه فخرجت نفسن نفسن او دن اوزی پوار پوار بانده یعنی سل پیرا کمرشی که نه موری سل پیرا دن ساوزی نو ما ترک تو دینی هازا زبا دا پر نه د مساده پاره فا این شیطا کولی و این کولی نو که خواه خدیوی خوراک کواو که خواه خدی نی میکوا مرشم دا وست اخده مرکا زلی چکوما فلما رات ذالکا پس هر کله چې دغه موری دا خبر واوریدا او دا حالت یې وريده د حضرت صادره زله ونو نو فا اكلات خوړه کې شروعکو کو چې مردا خواسین په خبر نه ده دا ورته وی چې مرشه کسا کې مینا ده نه ورکه خوړاک شروع کو نو د سوره لوكمان د آیاتونو راوست موږ راولې وکنه د آیاتونو نازل شو چې و ان جاهدا کا دا مور تاسو را جنګ کی مور پلر چې شیر نو نو فلاته تیهما د امور پرلار د مومنه ی نه حدیثه ساده زرن خبره تعید الله کو مور امور لخوی دی چې مور تعالی اسلام پرې ده تا خو ته وي چې مرشه موره په اسلام نه پرګدمه نو د خوده او د رسول په مقابل کو امور پرلار نه منی دین علاوه د مور پرلار بیا دویم حق دی احسان ورمنه کې بیزتی به نکې کني منی بیا به بیزتی نکې هو ځل قربا او خپلوان سره نیکی کوی خپلوان د دی غریبان دین نیکی وسره وکا بے وس دین کی وسروکا ولیا او یتیمانو سره نیکي کوي یتیم د یوتم نه دی یوتم لکی یوازه تا بے اسریتا یتیم ته یتیم زکه ویلکی جده بے اسری وی په انسانانو کې چې د نابالغ خان د بالغ سړي پلار هغه یتیم نه یی تکي وسره بالغ دی والکه ځوان دی پلار مرشو هغه یتیمانو په لیست کې نه دی هغه یتیم تا هغه معشوم ته یتیم ویلکی چې نابالغ او پلار مرشي او په زناور کې امام قرطوبي وی چې کوم زناور مور مړ شي نو هغه زناور به زناور... ز... دا دا یتیم شي زکه د زناور د زناورو دارومدار په مور وي او د انسانانو دارومدار په پلار باندې وي نو ولیات أما او یتیمان سره نیکی وکای دلته خو یتیم نه اول د یتیم حق مناسب خوري د ماشوم ما د ماجوم د اګه مړی جامه مناسبه وډی د اګه مړی چپلکې دا مرټول سامان یا غو ملاسب لویر کې اوس نه پوه ګم داري واجب وي کنه بې خو په خا داري واجب وو اوسب کې شي موږ دې منته کو کې سامان صادر ما در جامي ما مپل ساتونه واتونه تور قيمتي سامان هغه هغه مولاي سي خپل حق او دا زمو حق د مال براکي اغاثر کې يتيم حق ده ټول ناول شروع هو کوي علماي سو او بیا ور خپل خپل شروع شي اماماتره او خیراتونه شروع کی بیا اخر پس حساب او کتاب پلار پس موندونه خیراتونه کړی کتاب دار پس مې دا کړی کتاب دار پس مې دا کړی او یتیم له بهې سم پرېندې اخر کې حساب ور پورا کې ولیاتام پسوره نساکه راځي چا چې یتیم مالو خوڑلو په خیر کې ور ځنل واچولو وسايتونه نشور راولې ټایم لگدې خو ولیاتام او یتیمانو سره نیکی وکې ولمساکین او مسکینان مسکین آ... م... چره دا سکون نه ده څه مطلب چې سوال نه کوي مکینا غریب ته ل کېږي چې غریب خوده خو سوا... سوال نه کوي غلی دی خپله وسه کوي سهار روزي ماخام را ي خو دومره ګټیک چې پ هغېه بیا هم زاره نه کېږي تهه پوهېږي چ دا سړی خو د سوال نه کوي او زارم نه کږ نو هغه سره نکی وکه دا دو سره وکه مرسته هر سره وکه هر هر باخ کې چې اوسممرسته کې که دخوراک ک که کې که د وي که د بلته وي وال او مسکیناو سره نکی وکړه دا دو وکونه شوخه یو چې لا تا بددونونه ال الله عبادت بد الله کوئ او دوه موکم دا چې د مور سره خپلووانو سره اتمانانو سره مور پلار سره خپلونوو سره مانانو سره ممسکنانو س کې کوئ اوس دریم امر وکوو ل الناسې حس نه نه اووا تاسو لناې خلکو ته خو نه خکلی کلما خکلی خبرې دلته عمام ابنی کثیر امام قرتبي د مشور مشور مفسرین هغه د حسنه معنا کوي امر بالمعروف یا توحید ځکه توحید نه خپل کلمه خو نشته خپل خبره خو توحید نه بلکې خپل خبره خو نشته خوښي دا امر بالمعروف هغه کارونه چې په شریعت کې موجود دی دغه خپل خبره خو نشته نو امر بالمعروف کوا خلق ته د سنتو بیان کوا د قران بیان کوا توحید بیان کوا دا, دا شرک نه ساته سر د الران کې بر آیت نمبر یولو ل ک چلور کې چې وکوون تم خیرره اووم او خلرجت ل الناس تعمرونه بالماروف او تنونه تاسو بهترین خلک خلکو ته به بالمعروف بالمارو کو او نه هنمونکار به کوئ کر سممت لب د دعاتو نه شرکاتو نه رسمون روالدون د خلق خلک مې کوئ وکوو اووا تاسو ل الناسې خلکو حص نه نه یا قمه د بالمعروف او نه د نمونکر دا خکلی کلمی دي. واقع مسلاته دا درې امره شو چلورم امر واقع مسلاته او جاری کومون ک چېته امر ب معروف کې او نه هنمونکر کې نخامخه تکلیپونونه را ځې مسیبتونه را ي د امور ممس هم را وړو امر هم ام را وړو چې واقع مسلات او جاری کوې مو چمتله پ خپل هم کوه په بلیم کوه د ممن صفت کوا، کوا. کوا. دا دی کوا کوه نه فللم کوه واو ذکاته او وررکې ذقات ص دکم کوهمتته پ امرونا الله بني سویل تکړو امداه پنځه یان دینه زیات امرونا الله مونږ تمکړي خام ثم تولیتم بیا وا وخته تاسو د دې کارونو نه من قليلا منکما مگر لک تاسو نه وانه وخته لغو خلکو دی منی عمل وکړو او ډیرو خلکو د دې انکار وکړو ډیرو خلکو د دې خلاف وکړو هم من الاوامر ډیر ډیر خلکو د دې اوامرو نه انکار وکړو تول ه بیاا وخته تاسو الله کل نه من کومه مګر لږ خلکستاسوونه هم میشهقرآان ووي لږ خلکو زما تابیدار کړی ده همیشا لږو خلکو ایمان را وړی هم خلک تابیدار شويدي زما او دلته چې د چې جممهوروری ویل ته بځې چېته چې کم خلک ډیر و ډیرو پسبت لږو پس ب نهېقرران و لګو پسسیسا چې په هک بادي ډیرو پسمتته چې په نهه ک بانددي مسموممه تول یته بیاوا وخته تاسو د اوواام إلا کلین مګر وانه وخته لګه من کوم ستا سنا لګو خلکو عمل وکړو په دې باندې وانته مورزو نه او حالداري چې وای تاسو ایراس کوونکی یو ده تولی او یو ده ایرازه تولی ولیکي د بدن سره او وختل د وکړه لګ کور کله کله سره چټیو کې د قران سره کوي قران سره کنه چټیو کې خپي چراننن مې سر وسختی وکړه ندیته ولېکی کی تولی وا وقتو خو بدن سره وا وختو رډ کې نو وا وختو رډ کې خیمانی وا چراننن اس مې سر وسختی وکړه بد مې وکړه چې چټي مې وکړه ندیته ولېکی تولی او یو وی ایراز ایراز د توبلکی سره د بدن او سره د زړه وا وڑی دی کارنه ريم سره چې ما نه درصح په چاره واستې ما مونږ وداس کوا خیراتونه کوا خولي خولي کارونه کوا د امداد بستګنه دا سیو دا قرآن به زکه او دا ګنټر ټایم به ورکه یا نه هپورې دا, دا وزګار خو کار دي چې وزګاری ټایم ورسري پوښاغه به کینی قرآن لم وزګار نيو نو دیتبل کېږي ایراز چې سره د وړ سر او سره د بدن واوړي نه کې شوق وې د قرآن او بدن خوې سمې ټینګي قرآن ته او الله ایتاسو دنا کمبط خلکه کمبخت چې پر وړه کې په خیمانم نه وای چې دې منې دې کارون منه عمل نه کوو ورنه خوشاله وای چې خدای چې مړه امن هم نه ده کړه وانتو موریزون او په داسې حال کې چې وای تاسو اعتراض کوون کی دا اولنی خبره و انکار هم من الاوامر دوی به انکار کوو دا کارون چې الله ورته ویلو دا وکي وای زخذنه او یاد کا کله چې هغه ستو میسا میثاق بنی اسرائیل واده د بنی اسرائیلونه یو عدد آوه چلا تعبودون ایل اللہ عبادت بنا کوئی تاسو بید الله نه دهی چام و دویم و بالوالدین حساننا او مورپلا سر نیکی کوئی وزل قربا او اخپلوانو سر نیکی کوئی و او اعتمانانو سره نیکی کوئی و او مسکنانو سره نیکی کوئی دوا درم وقولو لنناس حسننا او وائی خلقوطا کلیمت توحید توحید نخلی کلیمت نشتر ہیں لو ایحسان په خلکو باندې توحید ورته بیان وقولو وکولوا لن او دا کتاب ورته بیان کئ وکولوا لن ناس حسننا اوای خلکو ته کلمه توحید واقیمو صلات او جاری کئ مونږ واه تو زکات ور کئ زکات ثم تولیتم بیا وا وخت تاسو د دې قانونونه پدې عملونه کړو انکارم کوو الا کلیل الا مگر وانه وختل قلیلنا لک خلق منکم تاسو نه لګو خلق همیشا عمل کړي اخوانی کتابونو معنیم ما و قرآن معنی وسم وانتو موردون او حال داره چوه دواو دا چلی حالیه دخان وانتو مو حال داره چوه تاسو دا موردون ایراز کون کی